o shërru lëmuri muhdesatua, o kullu muhdesatin bidha, o kullu bidha të ndolale, o kullu ndolale të nfinar, të ndërruar besimtar. Vëshdojmë me disa kërë tilsi dhe të cilat i ka përmëndur Allah në Kur'an. Tilsi të muzë besimtarë dhe. Nëndërto tilsi të ehl kitabit, të qifutë dhe kështerve. I ka tërgurë Allah subhanu wa ta'ala në Kur'an që të ruhën bërës besimtarët dhe mos bie nga to dhe cilësish në të cilat kanë rën ata që kishë ndi bërët për para nesh. E me gjithë të profetisë sallallahu alihus tëllem nga ka tërgurë që ne do bie më ta. Dhe ka pas përqëllim shumisa, muslimat kanë për tërënë në disa për tyre, ose në shumisa në tyre, ose në të gjitha ato. Zdë kush, si pasasa që meriton, do t'i ndiqë një rrugën e atyre që kanë qenë për para jush, pëllam për pëllam, dhe para kra për para kra, dhe e sa kur t'hyin në vrimën e ardhutës, do hyin i dhe ju në vrimën e ardhutës. Jemi shëndëruar në ju mebë, bishë, Jemi është në ruar në një umet bishë i sili kërnohet duke qenë bishë i të tjerëve. Ndërko që zikur, ne kemi qenë koka njërzisë dhe së parë tanë shliruan dynjanë me antë dhijetë dhe me antë dhe voçmërisë duke përhapur drejtsinë dhe duke përhapur imanë në Allah subhanahu wa ta'ala dhe duke vendosur hakun tokë që shka urdhurë Allah subhanu wa ta'ala. Ndërësa kur ne pranuëm që të bëmi bifësët e tjerve, atër në përshëtërojë Allah subhanu wa ta'ala. Në përshëtërojë Allah më dhëruar, sepse ne haruam, e haruëm, e haruëm se nga në erdi kërneria, dhe me nduëm se kërneria në vjen nga qafirët, ndërko që Allah u thotë, e jetë të gunë e ndër umë në rizë, a prej tyre e kërkojnë kërnerinë, A për ndyre këtë kojnë kërnerin? Fa in në l'izda të lillahi jemi'a, kërneria gjitha të konë vëtëm Allahusuf, subhanu vëtë ala, dhe kushë kërkon të rrëpoj vetëm për ti, ma në të rrugëve që ka vendosur e. Një për sesivë të grupëve të humbura, të pojë për vetëm për parëshëm, që ka një këtështuar për parën e ishtë, që ata i deformonin argumentet e Allahus, subhanu vëtë ala, a të hrifun në thus, deformimi argumenteve. Kylloj deformimi është reguar në Kur'an në shumë ajetë, Allah i madhurna ka të reguar që ata i deformor në argumenteve, që të shkonin argumenteve të pas dëshirave të tyre. Thotë Allah, Suhënëve Ta'ala, e, ta e fetëtë maruna ju minulekum, wa kadëkane ferifun minhum, jesë maruna kelamullahi thumë ju harrifunahum, imbadi ma akaluahum i alamun të të ashpreson ju që ata të besojnë juve, kur njit grupë për i tyre e të gjonin fjallën në Allah, më pata të e deformonën e të mbasi e kuptuan duke e zitur. Allah i madhuruar në të regonu këta jetë dhe në thotë që mos kini shpresë të këtësimi tyre, pëse pëse ata janë njërës si që ndjekin dëshirët e tyre, edhe e që ndjek dëshirët e ti nuk ka se si të u dhëzohë këpër të këpërtetarë sepse e vërtetat dhe ndiket dëshireve janë armish dhe të luftojnë kondër njërë tjetërës dhe rritën si e gjukimit. Allahu ka thënu Quran Walau i të baal haku ahua ahum le fesetet i sëma watu e al. Sikur të ndishtë e vërtetat dëshireve të të shkatrohe që i qilë i dhe toka. Dhe shkatrohe që i qilë i dhe toka, parne Allah i madhurë në ka të reguar, që kësta në vjekin dëshireve të të tjurë. Parne do t'ju shpreson që të do për Ja. Pse psa ta i gjënë argumentet të Allahus Të cilët duhet i gjërë besimtare Dhe duhet i besojnë dhe i deformojnë ato Gjithashtu ka kënë Allahus Subhanu wa ta ta'ala për ta Minë al-ladhine ha do ju harrifun Al-kelima amma wadli Ka prej atyre që kanë qënë qëfut Jehud Të cilët i deformojnë fjallën të Allahus Nga koptimit gjyre Edhe këtë gjekë ka përmëndur Allahus në disa ajetet në dryshme edhe ka të reguar që një përstisive të ehli kitapit është që ata i të formojnë argumentet Allah u të të shkojnë argumentet si pas dëshirëve të tëre. Dhe kjo smundje ka ardhër të këtë muslimanat edhe ka kaluar të këta plotësish me të gjitha pislikit e veta. Ka kaluar që në kohë të hershmi, që në kohë kur se lepët i parinemron njërë dhe i udofoshin atyru, rrërërërërërërërërërërërërërërërërërë zojtjive të filozofëve të cilët pretendojnë të janë musliman njërë po ata nuk ka për instame këtëm se emrin të cilët emorën deformimin e argumenteve dhe i vendosën një emër tjetër dhe, dhe i quritën me emin e të uil shpjegim kështu ata i quen deformimin e argumenteve shpjegim dhe sa herë që i thuat që kyrës deformim në tjo, usë po deformojnë po e shpjegoj po a i po e shpjegonë po e shpjegon si pas të efsirit e iblisit, po e shpjegon si pas të efsirit iblisit dhe ushtarbet iblisit, Kurani dhe sunnetin, jo si pas ushtarbet të Kurani të shokve të profetit sallallahu a.s. të të tire të kuptuan Kurani në mirës në gjithë do kushtjetër, se të të mbitat të briti. Edhe kjo të të hërif sashka ka luar të kumeti islametjit në lojtë të veta, dhe të hërifi deformini, o të ti që e që e ndryshet ta të uili, shpejgime që e në tapër që nuk është të uili, është, është deformimin e dërtejet, është gjulloje. Deforminimi i dhe tekstit të Koranit e sonetit, edhe dytërë deformimi i kuptimit. Lojnë e pata, normalishtë nuk kam pasur mund tita deformonin, Në aspekt të përgjithshmë, sepse Allah Suha Nëtale e kishe rrujtu Quranin, edhe në momentin e par që dëllohësh një deformim, i një shkojnë të vete o mërë të vesh që kërësht deformim. Edhe përse ka ndohë dhët e grupe dhe humre që e bëjt një shka për tijohë, ndërësa për deformimin e kuptimit folë sa të duash të eksiston sot të këmësimalënët me tonelata. Dhe, ajo që e së qërënë të qërështje, Nga të kuptojmë ne që kjo shpjegim është aposështë deformim, kë kuptohet shumë qartë. Kuptohet sepse. Se lefët e umetit e kam kuptuar Korani. Sepse mbita zbriti. Abdullah ibnë mësërë të gëndëllohën e thotë. Nuk kanë dënja jetë Koranarë, vetëm se unë e di. Pse ka zbritur, ku ka zbritur, di dhe kuptimin e di. Dhe nëse doken në i person që është me i gjithu se unë në Koran, unë dëshkoja të ka i. Edhe sa të lloj Ibn Abbas radiuallahu t'ut, un jam prej atyre që e, Quranit, thot. Se se Sh. e thën, din shpjegimin e Kur'anit sot. Sepse profeti sallallahu alaihi dhe selamu është lutur për të dhe ka thënë Allahumma alimhu at-tawil, Allahu faqihuhu fi ddin, uallimhu at-tawil. Ka thënë Allah, mësoj atë shpjegimin e Kur'anit dhe bëj atë të ditur, të kuptuar shumë në fe. Edhe kështu ka thënë shoftë profeti sallallahu alaihi dhe sellem, nuk kishte mundësi që vërtet të, të dihte prej tyre sepse dalje e vërdetës për e tyre, dhe prej brezës në kabinëve dhe brezës tre, do të thotë që feja të knepa të mbritur e shtrembruar, dhe do të thotë që profetis sa në loj e al. sëllim se pas ka trasnëtuar si shdo e të fen, ose alloj më dhëruar nuk e ka rujtur fen, dhe ka ngellu një pjesë e sa e pa trasnëtuar, pandajtë. Perk pse kuptohet që çdo lloj shpjegimi që i bëhet Kur'anit dhe Sunetit me kundërshtim me shpjegimin që kanë bërë 300 vjet më parë, ai është humbje, është deformim i ajetut kuranore, njësoj siç e bëjnë grupet e humbura tek popujt e mëparshëm, ashtu po ndodh edhe sot tek komuniteti i Islamit. Ky është deformimi. Edhe ky deformim ekziston tek muslimanët sot në shumë tema. Për këtë janë në temat e emrave dhe cilëtive të, të Allahut. Egzistonë në temën e imanit, egzistonë në temën e kaderit, egzistonë madje e vetë në temën e argumentimit. A i sa grupe të humbërë ato, ne duke argumento me, me, me logiken dhe t'japë për parështë logikës për para forani dhe sënënetit. A i sa ka prej tyrit humbërëve, prej të humbërëve të cilët, pa e përstëris, ka prej atyrit të humbërëve të cilët, e dinë shumë mirë, Çe për një çështë të taktuar ka argumente të shumta nga Kurani, nga Sunneti i Profetit them të shumta. Ka gjithashtu dhe rënia dakord të Ummetit të Islam, të cilë kanë transmetuar një numër dietarsh. Rënia dakord të Ummetit të Islam me gjithatë e kundërshtojnë të, të, të, të vërtetë duke pretenduar se tojet nuk kanë të kuptim, autoritë nuk kanë të kuptim, edhe gjithë Ummeti i Islam nuk ka kanë kuptuar çështën, më dhe gjithë Ummeti i Islam sipas tyre që kanë budallëkim. Paj përstëris. Ma djesë i përstyrë, gjithu me eti islam, që në kam budhalen. Ose jale mu lërinë, o dhalemur, ejjemu në kalevijinë në kalibur. Kam përta marrë veshë atatë të cilët kam përë padritësi dhe mizëri, se ku dë përfundojnë, ku dë shkojnë ata. Kërë është të hrifi i thili ka hyrë me gjithë përshinët i tek muslimanët, dhe është duke lujtur me ta, duke e përdrejtur muslimarën si zinë gjiri, duke lujtë shejtani me ta. E dyta, një për të tësive të tëre, i dhashtu e shqe atë e shejtin të vërtetën, La ilaha illallah, La ilaha illallah, nuk ka ta adhuruar tjetë përveç Allah, një person i cili e besomë me të vërtetë të fjallë, edhe një fa dhe shtinë Allah, A ka mundësia i të afshejit të vërtetën? A ka mundësia i të afshejit të vërtetën e cilë është drisë edhe zjarë? Drisë për e të që beson dhe zjarë për e të që afshejit dhe mohonë? Allahu s.t. ka tërguar për popujt të e më pashën, për që i futë dhe veçanti që ata e fshihni të vërtetën. Dhe Allahu s.t. Alladina tejna humul kitabe ja arifunohu kema ja arifun e bnaahum. O inë e fariqa minë hum lejek të munë al-hatë o hum ja'lemun. Atatë të tilo e në ukemi dhe në libret, e njohin atët të shë njohin fëmijit e tyre, e njohin profetit sallallahu alaihu a tëllem të shë njohin fëmijit e tyre. Dhe një grupë për i tyre e pshejn të vërtetën duke ditur, e din që shë të rgurë Allah dhe u thë një dhe nuk në shë të rgurë Allah, ose heshtin, nuk plasin fare, nuk e të rgojn që shë të rgurë Allah. I dhe ashtu ka thënë Allahu i madhuruar për ta. Inë në ledhine e këtumuna ma nëzëllna, minë lë bejjë nati o lhuda, minë badi ma bejjë na u din nati vë kitabu la i këllë dhine, jelë anuhumullahu, jelë anuhumullainun. Ata të cilë të fshehin, ata të cilë të fshehin argumentet e qartë dhe u dhëzimin të cilën ne e kemi zbritur, më basi neua kemi sëjaruar e të njërët dhe në liberë, të ta njerës i malkonë Allahu dhe i malkonë ata që malkonë ka dhënë djetarët i malkonë zëgjës dërsa dhe kapshët i malkonë sepse ata pshehjit vërtetën kjo është si tjetë që futve ka kaluar sot të kumeti islam Shekve Krebuzedi Allahur Mëshirok ka shkujtë një liber me titullin të shrifun nusus deformimi i argumenteve dhe ka të reguar në të Shumë tekste të cilët i fshehin grupët e humra dhe ka të reguar që të deformimi argumentët dhe fshehin e dëvërtetët në to, në dëvërtet është prej tizive të njërët që ndikin dëshira dhe janë prej grupët e humra e prej pikatësinve, të cilët e fshehin dëvërtetën që është kundër tyre. Pse, se pëse argumentët të vetarë nuk e përshëtejnë si në kodë në tyre. Përënde dhe ata fshehin një pjesë dëvërtetët, Nga frikas të Mosemani, kështë njërëzit, edhe kanë përta kuptuar përsa shtë me kanë ka të bëjnë. Kështu, thot qekë Beke Buzetit dhe jua, kanë dhirë të palarë një grupi për i tyre me emra, në librën e ti, duke të reguar për nështë liqët që kanë bërë ata në deformimin e librave. Me emra, thot, filane. Në filan libra, thot, ka pshehur këtulli teksti. Një në i koqin original, a i ndodhët këshu, këshu, këshu dhe e kam marr filantek dhe e kam deformuar dhe e kam e kam kthyr mbrapa se ka, ka futur një fjalë në vend një fjalë tjetër që ti përshtatet dëshirave të tij. Edhe un po u them sot kjo ka kaluar edhe tek ne e kam parë me ka dy sytë mi, vallahi. Dhe librin e kam këtu, por olloj më dëuart u ton thjerit pa larë kur ta mbushin kupën. Kur ta mbushin kupën plotësisht, ktaçi i thon vetë tyre Hoxhallar, jam pseu do Hoxhallar. Pseu do Hoxhallar. Që u transmetojnë njerëz me një pseudoislam. Dhe jo i janë të vërtetë, duheton dheu Allahu të falë për fikuar në të vërtetë, të gjithë xhamatës që kush janë ata në të vërtetë të cilët përkthejnë ato gjë që u pëlqejnë dhe ato që nuk i pëlqejnë, i pëlqejnë dhe nuk i pëlqejnë uzo pak jepësuor çdo ditë para kujt po më bësh të më goj, po mos i kishë shikuar vetë nëse të nik follëgjeje. Dhe kanë bër krahasimin e vet. Ndërmjet librit origjinal dhe përkthimit, edhe kanë parë shehje të vërtetës në ato gjëra të cilat ata dinë shumë mirë që po përkthye, ajo dhjetë sfat di kokat të tyre, kanë po ta kuptuar që të para se, se të dihen brenda asaj anatave, nësa ata shkojnë e bëjnë dhe përkthejnë ato dhe nuk përkthejnë ato që ata dihen brenda asaj, sepse nuk u intereson. Oho Gjallar, a kjo është feja allot? Edhe kur pyëtën pas të i thonë, nuk në duke arsysh me ta përkëtejmë. Do të vi radhe, inshallë, me lejnë allot, do të nëndjire allot pëllarët gjithëve. Atyri që kanë pëllarët. Nuk flinë të përgabime që mund bërë një zdo kush, zdo kush mund nga boj. Unë nuk jam burë mirë, unë nga bojë si të gjithë tjërët. Ne po flasim përgabime me dashje të tjilët pësht në cilat të cilat është sheqja e vërtetës me dëshirë të plotë me koshinjë të plotë në të cilat pretendojnë se ata mbartin vërtetën dhe u afshehin njerëzve. Dikurse diçka ai e përkthe ndryshe ose s'e përkthe negjë ose shkruhet diçka në libër, ai përkthe diçka tjetër ose nuk e përkthen fare atë gjë sepse nuk i pëlqen. Si tërgohet për çifutut që kur Ka për një burë dhe një grua në konë e profetis që i futët, të cilë këshin bërë i moralitet. Këshin bërë i moralitet. Edhe, përshkëm po të këtë Muhammedi se mbatën e i më dhe jukim më të lehtë Muhammedi, sepse e dimi që i shë profet. E i thanu Muhammedi, jukon dhe me të e dyve se ta ka më bërë i moralitet, i këmi kapër ka më bërë i moralitet. Sa profetis Sallam, që fërkeni në të horatin të uaj, që fërkeni në libin të uaj? Ata i sa në libërin tonë ne kemi për ati që bëni moralitet bura për gru e qoftë, që ati imzijet që tyra me boj, edhe, në më thonë, bridën e për qytet i poshtruar që ta shikur njërdit, në më thonë, ose rrifet që ta shikur njërdit që e ishë gabimtar. Edhe atërës në të, të bullojmë në selami në tili ka qenë për i djetarët që ku dhe bërë musliman, kjo është një njështë, se shë vërtesa, për kundë zi n Ky është gjukimi Allahu në teora, në teora, edhe sot e kësa ditë që vë të efshehjit të dhe gje. Edhe i thotë profetësën, sillin i teora, edhe lezon një e për të të e dhe dhe dhe dhe sa kur më brinë të ka jeti që fjetë për gurëzimin, për gjujtë bratën me gurë, dhe ndosë dorën ta. Që mosë shikojë profetës sënë Allahu a.s. Edhe i thotë Abdullah ibn S.A. I që dorën, i që dorën mosë e fshetë për të të të të të të të Edhe nga do në ledon të që burë dhe gruë e kur bëjnë i moralitet, vriten me gurë. Ajetur rajëm, kështu që uaj. Edhe atë e urdo në profetit së nëllëm që të gurëzohën dhe thotë, o oh Allah, unë jam i pari person që e rinjavë gjukimin të të të oratit në basë të ata e vdikjen. Në basë të ata e vdikjen gjukimin të të. Edhe atë e të rgumë, profetit së nëllëm, që ne dikurë e vritin me gurë atë që bë Mbati e bëri këtë gjë një periudhë si më parë botan, nuk kishim mundësi ta bënim që sepse ishte njëri lartë të kne, të të një njerë i lar tek ne, edhe e la më të thotë. Pastaj bëri një person i ulët, një për njëri tjetër, do të ngurzohen dhe nën FATICT gruzonin e parin ato që bëri që ishte një parë njëj, i ujit, pastaj gruzonin e tonë. Edhe atëra ndakorta ndërshin ligjin e Allahu subhanuhu teala. Kështu funksionon, për hir të interesit para fishet e, e vërteta. Kjo fe Atër nuk quat në feje vërtet, për po quat feja e interesave. Të regohet qëfar përshem, nuk të regohet, qëfar nuk përshem. Allohë në rrujt për këselloj feje. Se kjo feje ndryshë, feje interesë e quat feje e iblisit. Kjo është feje e iblisit. Se tretit. Si të të tretit është që ataj nga të lojtë vërtetën më të kotën. Dhe kjo është normale. është normale për atët të cilat i kanë zemët e smura. A Sëpse, nëse nuk do të angatronë të të vërtetën më një piesë në të kotë, më një piesë të të të vërtetën, nuk do të parënoj një kërë. Edhe veti blisi, kërë shkonë njërë të dhërë, dhe dhe u thotë të të tërë, parënoj një të kotë, nuk do të kjo shë kotë. Por, u ambështet të të më një piesë të të vërtetë, edhe njërë dhe pasaj e gëlldisin në të të të kotën, edhe han helmin, Allahu ka thon Kur'an për ta olën të bisul hakën me bati dhe të këtmon hakën ndërsa ju e dini mos të përziheni të vërtetën me këtën dhe mos të fshiheni të vërtetën duke e ditur Kjo është të tjera dhe kjo është e ka kaluar tek ata që i thon vetë të tjera muslimanë e fshehin të vërtetën sikur ata nuk e dinë që Allahu subhanahu teala e shikon e o la ya'lamuna ja an allaha ja ya'lamu ma yasrunu ma ya'lamun a nuk e dinë ata që Allahu i mbëror e di atë që fshehin ata atë që shfaqin Nuk e dinë ata? Valë, shferdët i thotë Allah të më dhëruar e personin të tili vështëf argumentet a Allah subhanu et alë dhe vështët të vërtejtën dhe tijna jëdim dhe. Shka në thonë se lefës, në të shikon të një person që a i ndryshon në fenë ti dje e ta i ka në fitne. Kjo është fitne e allezër. Që të shikoj një ju gjithka e të qojt kodë. Të në e thërmen atë kod të kodë të qojt të vërtej Kjo është nëtrimit vërtetës me të kotën. Ta përzhjë është të vërtetë me të kotën. Tifu se ta i të kotën i për të vërtetë që njështë dhe përnojnë, si për dyrës dhe përnojnë. E 4 ta. E 4 ta është shqitja e ajeteve të Allahu subhanët e tala ta për pak, pak pasurit dhynjaja. Allahu subhanët e tala ta ka thëmë për ta o lërë të shtërubi ajati të menon talile, o i aje fëtë të konë. Shmim të pakë, shmim të pakë, thotë, edhe më kini frikë mua, thotë, më kini frikë mua, thotë, Allahus mënë të alë. Njërështu ka thënë e tjetërën, Havailu li ledhine e këtu bunë në kitabë e bëjedihim, Thu me e kulune ha dhe minë indi Allah, Liesh të rubi i thëmenu në kalila, Thotë, mirë për atatë të të të të të shkohen libër me duar të tyre, Pasaj thonë kërsh prej Allahut, që të të marin për shkartë të ti nj për ojllu lëhumi ma kete bëjt e i dihim, mirë prat, për ta për që a shkujtë me durë të tyre, ojllu lëhumi ma i kësibon dhe mirë për ta për atë që fituan. Kjo është të zhije si e hlikitadu kakaluar të kometis, ka vëllohi shikoja ta sot në realitet. Gjdo dhe i gjeje duke të gjuar sot, më dje e thon me pasipsin më të madhe, që ata i shesin fëzvatë të tyre me lekë, për të vatë të tyre shesin me lek, vin kohët të votimeve, edhe zdo njëri për të tyre bënë kompromisë me përshetarët, sa lek du t'i api për votime. Edhe pas e fluturojnë mirët e eurove, fluturojnë mirët e eurove në përgjepat e atyre që i thonë vetëve hodjolarë, fluturojnë mirët e eurove dhe mburren kushe kushe me përshumë. Ka kjo është fje, Allahut, A kanë vojë një çështë e tillë për fat dua të pyetë njërmë të thjesht çfarë popullimi ka në fenë islamë që për të fituar një postë ia si përshmlek çfarë do thotë kjo do të thotë njërmë të thjesht ky qoftë në shfet dhe ryshëti në sa më shharam është haram është haram është haram popullata e bën vetë moxha çfarë ngjer i islamit atëherë atëherë i islamit vetëm që ta çajmë që e në vetë tonë e përgjëndin e si në kemë britur ne. E dhe, normalisht që nuk e kanë fajnë hojëllarë, por fajnë e kanë ata gjëmatë të të tiri shkënë në mrapa këtyre hojëllarëve edhe për qenjë të lirruge të poshtër në të tiri shkënë e kufita Allahës hapërdi edhe ata i shkënë në mrapa me verë britur e njërëve. E pesa, një përcetive të tyre të ehlil kitabit, Shëtan dhjekin djetarët e prishur dhe adhurusit e prishur. Allahu subhanu ta'ala ka thënë në Qur'an. Javnë lëdhine amanu, inë këthiran minë lë ahbari vërruhbani lë jakulunë amualen nësibil batin. O ju që këni besuar. Shumë për e atyre që i thëmë për të atyre djetarë, inë minë lë ahbari, djetarë vërruhban dhe adhurus. E i hanë, i hanë pasurit e njerës dhe me padrejtsi ojo së duna në të bilin la, dhe ata bëhem penges në rrubhën Allahus. Omen asë dhe komin Allahi kila, kushtot fjalë më të vërtetës se Allahus subhanu ta'ala. Ka thënë Allahi më dhururë dhe fjalët i shë vërtetës, është më se vërtetës, që një pjesë atyre të sirët i thonë vetëve të të të djetarë apo hojëmarë, ata bëhem penges në përhapin e të vërtetës. Ata din shumit që në që është është haram për njësame. Edhe e shkojnë përsa e bëjnë halal, sepse kanë interesan të. Edhe kësu është dërruar feja. Shdo gjëtë dikur ishte haram, edhe sëtu po halal. Ishte haram, u po halal. është një, dy, tre, katër, pez, gjash, pat, tet, nëzit, një zinjiri pa fund, me që është jetë të sirot ishin në haram dhe banë halal, sepse ka interesan të. Po, ky është interes, është vërtet, dhe kjo pequt peja e interesave dhe pejë interesos pejë blisit. Allah subhanahu wa taala thot, o ju që keni besuar, dhe thot edhe gjithë njerëzit e ruhan, mos mashtrohet për fjalë kur thot diku që ky është dietar, apo ky është një i ditur, apo ky është hoxh, se këto fjalë nuk do të thot gjithmonë që ky është i pakgabur. Ah, nuk do të thot gjithmonë që ai është i sinqert. Fërkundrazi dietar kanë folur për raste dhe më të rënda se kaç. Fond po e bëj pe për personin duke heshtur në ujë, si çka. Jo, jo thifoi pa një dietar, që po i pa njerëzit dietarë që fund parkan vërsur njerëzin pa mendjar, nuk din se kanë zemër. Po e bëj pe për personin duke heshtur në ujë thotë. Thotë do të kujkoj që ai ishi mirë, derisa sikur punën e tij ta krahasosh punën time me Kur'anin me Sunetin, sa përputhet. Kujem punë të ti? Shikojës, bëj ka të simë. Kure dhjoj një djetarës të fjalë, që e ka të një mamë shëfiju të fjalë, e dhjoj, ose e ka të një kushtjetër, sa e la mandët këtë djetarës të të leforme. Për kundë e zi, nëse e shiko një personë, që a i hetë nujë, ose flutoron që e o, flutoron, më zhikoj që e ishi dëvotëshëm, Përkundëimisht mos merkatëti për domethënë normalisht derisa sikosh veprat e tij a përputhen me Kur'anin për dhe, dhe, për po, për dhe me Sunetin. Prandaj o vlezë mos na mashtrojnë çajt e bukura, filani është dijetar, filani është i mirë, filani është kështu, filani është ashtu, derisa sikosh veprat e tij. Po çesë të shikosh veprat e tij që nuk përputhen me Kur'anin dhe me Sunetin, di atëherë se ky është faty dijetar që ka pranuar Kur'anin. Se Allah, Allah subhanahu wa taala Kur'anin ka ndarë dijetar në dy lloje është vërtet që Allahu subhanahu wa taala ka përmendur Allahu i ka përmendur në Kur'an dietarë dhe ka treguar që ata ndjolloje. Qolljet e parë dietarëve janë ata dietarë dëshmia të cilëve është barazuar me dëshminë Allah e Allahu madhëruar dhe dëshminë me lajkëve. Shahidu Allahu an la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilm qiymu bil qit. Dëshmon Allah se nuk, nuk ka të adhuruar asnjë varësi edhe me lajeket edhe njerëzit e dhitor, këta dëshmojnë se nuk ka ta dhuruar të për të vërë që allohë. Dëshmi e djetarve, unë ngrit, dar, dho barazua, me dëshmi në me lajeke dhe e bashkan gjitë, Allah me dëshmi në ti, se të se këta janë atat të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të dëshmojnë për të vërtetën, dhe të vërtetëm. Dhe e të patojnë të vërtetëm. Në të kundër në ka të Edhe shikojnë që farëshejmë dhe ka përmëndur Allah për ta, ata e në më të poshtë të se qenë. Ata e në më të poshtë të se qenë. Edhe subhanë Allah që farëshejmë dhe ka përmëndur zoti i madhëruar për ta. është fjallë Allah, nuk është fjallë njërtis. Ka thënë Allah Shuhana Ta'ala për ta. O të lu alejnim nebe el-levi, a te inahu, a ja ti na, thënë se lehamin ha. Tregoti atyre, lajimin aty të tili, në edhe ju shvesh për tyre. U në thëllë ha minha, fa e të bërhu shëjtanu fe kane minë lëgawin. Pa të ju shvesh për tyre, e ndojë që nga mrapa shëjtani dhe ju bërë për të këmbërme. U lë u shikna la rafa na hu biha, po të donim në nërë të këshim rritur të lartë ma në të argumentëve tona. U lë akin na hu akhre dhe i lë avë, por a i dhët u përjetëtua në tokë. A ti ju dukë vetë e të kërderishti për pa në dhe punon të për këtë jetë, si për jetëshëm. Pasë e thotë Allah, suha në të ala, se me të luhu, ka me të lilë kemë, shembul i ti e si shembul i qenit. Ky shembul i që ka dhënë Allah për të, për djetarë një fili, e mori vërëz vërtetën dhe nuk e zbatoj e të, edhe dhe u deformua, dhe vjojnë e vërteta, humbive të në ti dhe humbi njërëz një e vërteta, pra nda jo vëlezër, kur thu Filani xox apo filan dietar, mos i mashtoj të Allahu për se të fjalët janë ka të bukura, siç ka thënë Aliu radhiyallahu anhu, kelimatu haqqin urida bi al-batil. Fjala e vërtetë mëntjes është dashën gjerpot. Fjala dietar do thotë se ka dije, por nuk do thotë që ai është ai është i burtë në të vërtetën, as nuk do thotë që është i sinqertë, si çdo sinqeritete sincer, sincer, e dyvotom Allahu subhanahu wa taala. Ze Kurallohi madhurunat ka të regur që djetarë që në të dylloje i ka të regur që njëriju mos mashtrohet për këtër e fjalëve, por të shikojë realitetin e të batimit të Koranën dhe Sunetit në jetën e vetë, të vetë djetarit, kura i të bërshemut, pra të gjithot, atëherë bëdë, bëdë, në të bërtës fjallë e ti, fjallë me vlerë të njerët, për kundë e zdi, fjallë e ti është fjallë që e mërë era dhe nuk ka vlerë, pë Gjithashtu Allah s.t. nga ka të rëguar që shembul i tyre si shembul i gomarit. Të dhëmën, me thalu lëdine, shumminu të të, të, të, të, të, të të uratë, thumme lem jëhminu ha, ka me thalil fëmari jëhminu asë fëra. Shembul i atyre, të cilët, të cilët u a dhalo për të mbarët, të uratë, për atasë mbarët, dhe në nukët të të duha si në të, e si shembul i golarit. Shembul i gomarit, të cilët i mbarët Imbart i për kurit për nuk kupton për e tyra zja, asë nuk i letonë, takëshu dhe shemmull i tyra, e mbart në të vërtet në kurit, por nuk e zbotuane të shkuane të kekota. E të e në të shemmull që i ka përmëndur Allah, që njëriju mos ma shtrohet për e fjalëve të bukra, por që gojë realitetin, e vërtet është që i ka thënë Allah në Kur'an, e vërtet është që i ka thënë profetisë në Allah në të në më hadisë dhe saka, e vë qoftë ku ndështoj të një vetë apo 2 apo 10 apo 100 apo 1000 apo 1 milion apo 10 milion apo 1 miliard çdo qofsh ata që kundështojnë por çete vërtet është e vërtetuar me këto tre baza ajo është e vërtetë të paretë, dhe shqetso, dhe më të që kur ta kundështojnë gjithë banorët e tokës siç kanë thënë selepët e vërteta është ajo që ka ardhur me parat dhe mos ushqetso dhe as mos ndje veten të vetmuar nga qënd të paktë ata që ndjekin vërtetulllahulla më dhurat na bëjnë para që ndjekin vërtet Në emër të Allahut, Selamulej, Selamulej, Allahu ala alihi washabbihi ecmaîn. Thesia gjashtë e fundit që do të përmendim tuar se tia e teprimit në ndjekjen e dijetarëve. Teprimi në ndjekjen e tyre dhe në besimin e verbër ndaj tyre. Siç e thonë këta dijetarë këta mëdha, ata përfshin dy lloje njerëzish. Ka për dy që janë njerëz të mirë që kjo duket nga fundet e tyre, nga përpjekjet që kanë bën për iskam. Ka për dy çka njerëzit qi, kjo duket në dinjërat e tyre, në moshtrimet e tyre, nga hilet e tyre, nga, nga deformimet që kanë marrë argumente të false, nga mosbotimi i fjet që kanë vetët e tyre, të cilët i shikon çdo kush. Logjik kur Allah subhanahu wa taala edhe tek Deccali ka vendosur disa shenja aq të qarta sa kush i shikon ato e, e kupton që është Deccali ku shiqon ato dhe ka besim zemër ku fond. Pandalloj mduar ka bërë Djalëmi sy dhe ka thënë profesor Zodi jo nuk është me një sy, nuk është çakar. Ku se Djalë është çakar, është me një sy. Një sy ka prishur 20 ta mrekull, i ka këmbët e shtrembta, e ka shkurtum ballt çapier. Tashti, ata njerëz të cilët i verbojnë si të dyte dhe nuk shohin me sy të dyte, por shohin me sy të tjerëve dhe marrin anash anash Nërë marisht dalim në rezultat që, që dhe gjallë rëzot, rëzot. Por, po qësa të do përdojnë një sute të tyre dhe sute zemrës, duke shqipuar me sute të tyre dhe do të koptoni, që njëri duke që në pamin e parë. Që kur ta shikosh pamin e parë, si e është taj në zbatimin e fenë? Në da që sotë taj vetës djetarë, apo sërë djetarë, apo super djetarë, apo mega djetarë, që të kjoftaj? Po që e sotë taj vetë në pamin e titarë, Shfar pëthirë për e të marrë për e ti, shfar për e të marrë për e ti personit tiri shbinje shtarë, për e të ndonë një shka kurse ka, dhe e thotë atë që nuk e bënë, dhe, dhe dregonë të gjërë që nuk i ka në të vërtet. Ndërsa për djetarë të vërtet ka thënë Allah s.a.a.a, u ka thënë njëzë, mësibënë i ata të zotra i të nxjerrin ahbarom ulbanon ardhave mendon ila katrubu per çfundu kishtere që ata i bën dietar të tyre dhe avdhujt të tyre zotra për veç Allahut më thon mund të njëri i mirë mund të ketë punë mira por kë nuk do të thotë që ai duhet njeq me kavëri do që është fakti shumë njerëz ai e shikoni hoç edhe për mos sinqert, po vallë kjo ka çar zemrën dhe ka parë sinqeritet në zemrën e vet ai netë djikoj për të një për diçka që nuk i takon atij, u fut në demër njëu dhe djikoj që ka sinqeritet. Pastaj tha, me çdo sinqerizë do ta ndijkët atë me verbri, ç'të bëjë dhe u futën bashkë. Edhe zesa disa prej tyre e kanë shkruar me gojë dhe kanë thënë sikur ti hoxha xhenem në xhenem do humbëta. Shumë e. Atashë dëshiron për atë dyte kanë dhënë etikën, u vërtet janë në xhenem. Allahu më dhuroka politë xhenem, shumica e njerëzve. Ku ti pëlqen xhenem loti xhenem? Me zor nuk ka. Kjo është me dëshirë. Kus dhe shëronë të besoj, besoj, kus dhe shëronë që da bëjë horës të zotë të besoj? Ndërkoj që argumentët të vetare janë diska tjetër, a i bërsonin të të tjerë ish në që të të vetë në ti, a i hesën në basë të të që ka të thënë Allahu dhe i dërgujë t'i s'alama, e nuk më ashtrodhë në ashtërët njërën. Dhe më në të nësë të thotë dikush, kjo është këso. Por a i nuk si e lë argumentët vetare a kjo e të Në për njerëz më të lartë votos nuk merret për baix selati. Ka thënë Ibn Abbas radhiyallahu i cili dialogonte me, me Tabine për çështjen e haxhit. Kulul haxhim imin, haxhi temtu apo haxhi ifrad. Ibn Abbas i thoshte Tabineve haxhim imin, haxhi temtu, të, të, të cilin e ka urdhëruar profeti sallallahu alejhi. Kur se Tabinet i thoshin, jo është më mirë ifrad sepse ka bërë ubeq edhe Omerit. Edhe u thoshte Ibn Abbas, mirë për ju. Mirë për ju apo do të u bien kur nga qielli. Unë u them ju e ka thënë dërgoj Allahut, kurse ju më kanë më ka thënë u beqë Dhomeri, kurse ta thon sot. Kur ti u thuat, ka thënë dërgoj Allahut, ka s'nfilan vogj. Ka vën vogj, thonë. Ne valla jemi sigurt, që një ditë së tyre, që kur tishi për çështë dinjaje, ai do gërmonte, do gërmonte, do gërmonte, do gërmonte që të merrte mallin më të mirë edhe nuk do të peson të vërtet po e njerëzve të jetën verber verber por kjo vjen nga që theja dhe bezimi në zemrat të këtyre njerëzve ka marrë fund ata janë të dashur mos dynjas dhe vendi të dyndjara ka mendjen edhe për çështën e feshi që është art natyror i ata në fund aty vaje pandejën verberi dhe i ka vullosur zemrat të ka thonë poshtë hoxha xhelnë dhe në xhelnë mofu do shkojmë nikoj që Allah subhanahu taala u drejtuar këtyre të cilët kanë zemra të hapura për, për, për të pranuar të vërtetën edhe ka të reguar që ata që pe qenë për para tyre i kanë bërë djetarë dhe të më zotra përndë e mos të bënit dhe ju zotra. Ta bërë zot diko të thot që si të hesrë mas ti a i thotë haram e halal i thotë halal a i thotë halal, i thot halal. I thot, e haram i thotë haram si të ta i thotë të ti? Ska rëmësi? Ho që të tij? Tij? dini nuk dimët edhe mund fare për taj kjo është për fundimi kjo i quatë shirku në Lichvanie ta quatë të z edhe përse nuk dhe të po me goj, që sot e unë të bëj, berë brisht, nuk dhe të difare ka së argumente për të dhëgje, nusë Allah në madhuruar të në ruaj zemrë tona, nusë Allah në madhuruar mësë në të devjoj në e vërtet, nusë Allah në madhuruar në afortoj në të vërtet e mësë dheke, edhe mësë të bëj për të të të rëj që ndroj në gjyërë të cëtë dit, të punë e kameleonit, nusë Allah shumë, në së mënë t